Knižní hit paráda Připraveno s internetovým knihkupectvím kosmas.cz Hezký den, od oblíbeného country mikrofonu vás zdraví Milon z divadla Jary Cimrmana a míní, že je kniha v agónii a místo níže bude čtečka. Máš-li však knihu pojď a čtihy. čtečka je jen sestrou, tečka. Od internetového knihkupectví Kosmas nabízím na tento týden pěkných nových knih 9 plus 1 navíc jako premií. Jsou to Aristokratky, Bosá Královna, Co je Nového kotě revoluční, ale současně revoluční ekonomie o systému a lidech, harun a moře příběhů, let pod kůží, mafiánovi, máma, táta, děti a neviditelný strážce, plus ta prémie putování Jižní Afrikou. Začnu aristokratkami, protože věřte, nevěřte, ale věřte, z té, když jsem ji vzal prvně do ruky a otevřel, výhledla na mě tvář naší paní pokladní z divadla Jary Zimmermana věry dětkové. Nevěřil jsem svým očím, ta podoba, ale pak jsem hned na první straně vyprávění o ní, je to strana 123, zjistil, že omyl se nekoná, je to skutečně ona. Se svým bratrem Jiřím Troskovem jsou posledními potomky původní české větve turn taxisů, což jsem nevěděl. A nikdo u nás v divadle to nevěděl, ačkoliv se s ní výdáme takřka obden. Ale ovšem, přece jsem nemohl čekat, že nám bude vykládat svůj rodokmen. Proč by to dělala? Je fotografkou a pokladní u nás dělá jaksi navíc. Ale to zjištění v knižce aristokratky s podtitulem Každodenní život a příběhy mladých českých šlechtičen od Stanislavy Peckové Videla i Paseka, nakladatelství v Praze a Litomišli, mě překvapilo a potěšilo. Stejně jako ostatní portréty mladých žen z rodů kinských, dobřenských, belkrédiových, černinových, rajských, nádherných, šternbergových, Schwarzenbergových a dačických. Pěkná knížka plná fotografií a osudů, které se ve zdají označit za nevšední. Ale ne všedních knih mám jako každý týden víc. Třeba zas jednu od světově proslulého Salmana Raždýho je také z paseky, vyšla jako paperback a jmenuje se Hárůn a moře příběhů. Svěží pohádková historie o synovi běhlasného vypravěče příběhů Rašída Chalífa Hárůnovi. Ten se po neštěstí, které jeho rodinu potkalo, když od ní odešla jeho matka Sorája a otec přišel ohlas i o své umění vyprávět, ten se snaží věci napravit a to sebou nese nejen mnohá dobrodružství, ale ve spisovatelově podání i mocnou symboliku, vzdávající hold imaginaci a literatuře. Zaujal mě už první odstavec, hle... V zemi Alifbay bylo kdysi jedno smutné město, nejsmutnější ze všech měst. Město tak strašlivě smutné, že zapomnělo své jméno. Stálo na břehu smutného moře plného mrzutých ryb, po jejichž ohavném mase lidé říhali melancholií, přestože nebe bylo modré. To když si přečtete, už jste lapeni a musíte číst dál. Což platí o všech knihách tohoto týdne. Určitě o typu kosmasu, jimž je další velký román španělského mistra románů z historie. Jehož jméno Ildefonso Falconez de Sierra proniklo do širého světa poprvé před pěti lety, ale už je ověnčeno mnohými cenami ve Španělsku i v zahraničí. Po katedrále Moře a Ruce Fátimy máme teď už i v češtině nejnovější bosou královnu. O jedné bývalé černé otrokyni a jedné mladé cikánce, nerozlučných a přece rozloučených přítelkyních, které když se znovu sejdou, odstnou se v Madridu u zrodu Flamenga. Ale to je skutečně jen nejstručnější kostra příběhu, který má přes 550 stran. Vydalo ho nakladatelství Argo. Na Country Rádiu posloucháte knižní hit parádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz Než vás zbudu lákat do další zábavné četby a pozor, určitě nešpatné, věnujeme pozornost druhému svazku Edice Double nakladatelství 65. pole. Je to rozhovor našeho úspěšného ekonoma Tomáše Sedláčka, a amerického antropologa a sociálního a politického aktivisty Davida Grabra, zpracovaný novinářem Romanem Chlupatým. Rozvažoval jsem, jak vám ho přiblížit a udělám to citací názvů tří ze sedmi kapitol této malé knížky do kapsy. Ale co s vám to napoví. Tak první na stolu je dilema změnit režim, svrhnout režim. Třetí konstatuje příčinu současných potíží, systémová krize, o rozvodu těla a duše. A čtvrtý zní varovně, dluh si a v dluh se obrátíš. Sympatická knížečka má souhrný vtipný název, v němž počáteční R je v závorce, takže zní R evoluční ekonomie o systému a lidech. A dál už jen beletrie. Převelmi úspěšná je v České republice britská spisovatelka Alexandra Potterová. V její nejnověji přeložené knize Co je nového kotě to dokumentují ohlasy nadšených čtenářek, bohaté na přívlastky jako odlehčující, vtipné, super, čtivé, zábavné, ale i poučné. I když si odmyslím, že je to reklama, nelze nepřipomenout, že druhá z jejich čtyř minulých prací, já a pan Darcy, byla na našem knižním trhu vůbec nejprodávanější. Také Co je nového kotě vydala agentura Christian ve spolupráci s radioservisem. Další sázející na úspěch, mimo jiné filmový, je román Mafiánovi. V originále Malavita od francouzského spisovatele a scénáristy s italskými kořeny Tonína Benakisti. Žije už i na plátně s takovými hvězdami, jako jsou Michel Pfeifferová, Robert De Niro či Tommy Lee Jones. Odehrává se ve smyšleném městečku v Normandii, kde ti, co se tam přistěhovali z Ameriky, nejsou těmi, za niž se vydávají a tajně je střeží agent FBI. Jako rodina drží při sově otec Fred, údajný spisovatel, matka Maggie, pečující ochudé, překrásná dospívající dcera Bella, ze které je takzvaně pav každý, kdo ji spatří, i její mladší bratr Warren, uznávaný vůdce celé smečky výrostků. Jako paperback vydalo nakladatelství Argo. Na Country rádiu posloucháte knižní hitparádu připravenost s internetovým knihkupectvím kosmas.cz už před časem jsem vám říkal o pětidílné románové sáze Micélium od Vilmy Kadlečkové. Začala ji psát po událostech z 11. září 2001. Příběh se odehrává ve vzdálené budoucnosti, ale je to aktuální podobenství ostřetu odlišných kultur. První díl se jmenoval Jantarové oči, druhý má název Let pod kůží. A je znovu z produkce nakladatelství Argo. Ve Španělsku jsme dnes už byli s bosou královnou. Teď tam můžem zas díky románu spisovatelky Dolores Redondo neviditelný strážce. Vydal ho Panteon v Mladé Boleslavi. Producent filmů podle švédské trilogie Stíga vášona Milénium O Dolores Redondo řekl, že je Polašonovi novým velkým zjevem kriminálního žánru a hned koupil práva i na jeho filmování. Možná tím pomohl k celosvětovému zájmu o neviditelného strážce, překládaného víc než do 20 jazyků. Děje se v Baskicku, kde je rituální vrah Inspirován silnou sexuální symbolikou tradiční baskické mytologie. Případ je přidělen inspektorce Amáje Salazárové, jež má vlastní nevyřešené problémy. Ale <totipravení> kdo je nemáže? Spoustu překvapení, tak to řekla jedna čtenářka druhé části takzvané Hamarbíské kriminální série autorky Corin Gerhardsonové. Spoustu překvapení vás čeká v románu Máma, táta, děti z nakladatelství Vyšehrad. První část měl se mi tady se jmenovala Perníková chaloupka, ale i kdybyste mě natáhli na skřipec, na její příběh si ne a ne vzpomenout, to však je můj problém s detektivkami vůbec. Čtu je z chutí, ale zapomínám. O mámě, tátovi a dětech vím tolik, že je o dětech a o mladistvích, jimž je ve světě dospělých tak lehké dostat se na šikmou plochu a tvrdě za to zaplatit nezřídka a pozdě bych ahonit i životem. Poštou jsem sem do country dostal dopis od pediatra doktora Ladislava Hanouska z Hradce Králové a k němu přiloženou knížečku Putování Jižní Afrikou. Praktický program s fotografiemi a mapkami a spoustou popsaných zkušeností jeho 16-denní cesty Jihoafrickou republikou jak ji s manželkou projeli a v plzeňském nakladatelství Kletr teď vydali z ní vytěženou příručku pro ty, kteří se chtějí vydat na cestu bez cestovní kanceláře to je pohodlněji svobodněji, balevněji. výborný nápad ještě lepší výsledek já už tedy podle ní nepojedu, ale letz kdo jiný by mohl. Nashledanou příště se těší a hezké Vánoce vám přeje Milon Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.